most. Közéleti Háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt, kívánok! Sose tudja az ember, hogy melyik telefonját keresse. Na. Értettem, lehet? Van egy mondat a nyelvem hegyén, de csak a végén fogom mondani. Öhm... Um... Tegnap hosszan készültem önből, csináltam puskát, és otthon hagytam. Én pár száz méterrel lakom a rádiótól, de nem mentem haza, érte. ismeri azt a szituációt? Ön csinált annak egyetemen puskat? Csak csinált? Nem, mert szóbeli vizsgáink voltak egyetemen. Soha nem volt írásbeli? Zárt helyi nem volt? A komoly tárgyakból, ha jól emlékszem, akkor soha. Ilyen... Oké, okay, rendben, akkor megyünk vissza az időbe. A gimnáziumban csak puskázott. Természetesen. Ugye a puskázást, ha az ember jól csinálja, annak ugye egy előnye van. Vizsgáztathatom, hogy mi az előnye, ha az ember puskát ír és otthon hagyja? Hát a puska írásánál természetesen valamelyes megtanulja az ember. Hát azért látja, nem beszélünk annyira különböző nyelvet. Pontosan erről van szó. Um... Ezen a puskán sok minden szerepelt. Ön volt nem régen a hírtelevízió vendége, és ilyenkor az ember mindig készített, érez, hogy a hírtelevízió kérdezési stílusát tanárként elemezze, de megpróbálom megállni. És ott ugye önt hosszan faggatták, ez nagyjából egy hete lehetett, tehát nem ma volt, nem tegnap és nem tegnap előtt, valószínűleg nem is vasárnap és nem is szombaton, tehát akkor lassan az, azért az majdnem egy hete. Uh, és ugye a, a, a, a fő csapásirány az a, legalábbis amiről nem, amitől nem tágítottak, az a reklámadó volt. Uh, ön először is közölte, nem először, hanem, hanem sokadik kérdést, hogy részletekben azért se tud válaszolni, mert nem vesz részt a tárgyalásokon, jól emlékszem? Igen, igen. Egyébek között pedig mondott egy mondatot, ami fantasztikus volt, ami sajnos nem fogok tudni visszaadni szó szerint, hiszen leírtam, de annyira nem jegyeztem meg, amiben egyszerre volt benne az, hogy az RTL klub kezdeményezte a tárgyalást, és egyszerre volt benne az, hogy a magyar kormány is nagyon aktív volt, mert a mondat nagyjából úgy szólt, hogy a tárgyalásokat a, a reklámadó csökkentéséről, az RTL klub kezdeményezte, ami mögött egyébként az a nagyon befolyásos lobby tekintve igen erős Bertelsmann csoport áll, amely az unióban kötelezettség szegési eljárást indított Magyarország ellen, amely Magyarországot annyi arra veszi rá, hogy aktívan részt vegyen ebben a tárgyalásban, de ennél ön finomabban fogalmazott, tehát szinte olyan volt, mintha a találka helyre egyszerre érkeztek volna, miközben egyikük se beszélte meg a másikkal a találkozót. Ugye az derült ki, hogy ez az RTL klubnak fontos volt, és ebből a mondatból kiderült, hogy a magyar kormánynak egy csipetnyisebb, egy csipetnyivel sem volt kevésbé fontos. Az egyiknek ilyen okból volt fontos, a másiknak olyan okból volt fontos. Talán emlékszik erre a mondatára. Nem emlékszem, nem látok elmondást. Tehát a van kezdeményezett tárgyalást a kormányjal, az egy másik kérdés, valószínűleg a kormány. Hogyha az Európai Unió és az Európai Bizottság részéről, majd itt a bizottságban van szó, nincs ilyen irányú nyomás, akkor ezt a kezdeményezést nem vette volna olyan komolyan, mint, mint ahogyan így komolyan kellett venni. Mit tudunk elő a nyomásról immár utólag? Miután én a kormányok nem vagyok tagjelentett, eleve kevesebb ez, mint hogyha... Itt az illetékes uh, minisztériumban dolgoznék, de, de hát ezeknek a, a diplomáciában elég uh, egyszerű eszkövei vannak. Nekem ezt, mint kívülálló értelem kell? Nem, de nem semmi az sebbá, és emberek dolgoznak különböző intézményekben, tehát uh, azokon a csatornákon, amik... Uh, Amik ilyenkor működnek az Európai Bizottság, illetve a magyar kormány között, azokon nagyon könnyű elérni az egyben illetvékes minisztert. Ha azt mondom önnek, hogy ez egy jogtechnikai történés volt, ön nem fog ellenkezni? M Mire gondol az ez alatt? Mármint az, hogy megszületett a reklámadó, most pedig változtatni fognak rajta. <gül> De több, mint technikai történés, de... Figyelek, mennyiben több? Ez egy politikai döntés volt akkor is, meg most is, tehát a, akkor a megemelés, most pedig az, hogy a kötelezettség fegési eljárást elkerülve kompromisszumot keres a kormány. Hol van a politika ebben? Hát, hogy teljesen a politika nem minden tekintetben megfelelő történet. A kormány Többek között egy meghatározott bevétel várt a reklámadótól, ennek érdekében sávos adót vetett ki, majd akkor, amikor arra kényszerül, hogy a sávos adóm változtasson, hiszen nyilván ennek az adónak a sávossága volt az, ami a európai Bizottság szemében a reklámadót támadhatóvá tette, akkor ez jelentős mért. Amikor ön azt mondja, hogy politikai, abba belefér a gazdaságpolitikai is. Azt, hogy egy döntés, amely gazdaságpolitikai elsősorban, tehát pénzügyi vonatkozású, az egyébként milyen politikai, szinte nettó politikai tartalommal bír, arról ezügyben akar-e két mondatot mondani, mire, miközben megyek tovább az úton, ahol természetesen tudom, hogy hova akarom önt eljutatni, és természetesen önnek nem kötelezettsége velem együtt jönnie. De még egy kis nem akarok semmit mondani. Nem, de van, akkor kérdezek tovább. Azt kérdezem öntől, hogy visszaemlékszik-e... Nem is, nem. Ez egy játék is, amikor az ember beszélget. Azt kérdezem öntől, hogy emlékszik-e arra, hogy ott nagyon frivolan, vagy látszólag frivolan tényleg megpróbálom magamat távol tartani, csak nem nagyon megy. Uh, ugye ebben a hírtévés beszélgetésben elhumorizáltak az önön, hogy a Tália Színház színház bizottság tagjaként nem csak arról van szó, hogy ezért pénzt kap -e, hiszen nagyon röviden kiderült, hogy nem, de arról van szó, hogy milyen karriert fog befutni mint Lendő, Acél György mint műsor politikus emlékszikre? Igen, igen. És erre ő mit mondott? Most hogy nyilván nem szólunk a színháznak a kulturális életében. Így van. És arra is visszaemlékszik, hogy annak idején, amikor a reklámadó megszületett, akkor vajon az RTL klubban mondtak ebb kapcsolatban ilyen mondatot, vagy sem? Hát, de... Szerintem szólunk bele a műsorszerkezésben, hogy más kérdés, nekem a keresztelemben végül egyszeresító és ezt ő, akkor sem. De emlékszik -e arra, hogy a reklámadó bevezetésénél hirtelen kiderült, hogy nagyon sok fideszes politikusnak nem tetszik a kereskedelmi tévézés, de azon is belső, elsősorban az, amit a az RTL klub csinált, szemben az er, Ália Színházal, ahol ön azt mondta, hogy már csak azért sem kell műsorpolitikailag belefolyni, mert egyfolytában telt ház előtt előtt játszanak, miközben az RTL klub jelleg Magyarországon kereskedelmileg a Televízió, tehát ott is nyugodtan lehetett volna azt mondani, hogy abban nem kell beleszólni, hiszen a nép néz. Ezt választjuk külön, én nem azt mondom, azért nem szólunk bele, mert a tárja színházban egyébként alóban hónapokkal előre nem lehet egyet kapni, hanem ezt melékesen, mint én közöltem, hogy ez büszkesen uh -huh. adok ott, hogy ez egy valóban népszerű színház. Én egyébként a színházlátogatáshoz szükséges aktivitás és pénziráfordítás és a tévébekapcsolása között érzékelek névi különbséget. de ha ezt, ezt most eltekintek, annak érdekében, hogy az ön pár húzom alta és egészében megálljon, akkor vagy is, ne álljon meg, vagy... de akkor, is, akkor is azt tudom mondani, hogy azért a televíziók televízióknál senki nem azt kezdte el mondani, hogy megfelelő arányban vannak-e a hír, sport és kulturális műsorok, hanem az a szerintem egy teljesen legitim vita, hogy Magyarországon, hogyha az 1997 óta történő működésüket megnézzük, akkor társadalmilag milyen hasznot hoztak. Önnek ebben teljesen igaza van, most már csak az a kérdés, hogy hol van ez a társadalmi vita. Hogy ez a vita hol ez két sőt kívül, a vita felettét halk, és csak azokban a hetekben erősödött föl. Mert hiszen addig mindenki úgy érezte, hogy a viszonylag komoly nézettséggel rendelkező kereskedelmi tévékről jobb nem beszélni. Egyfelől másfelől pedig arra ott van a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az a, annak a dolga. Hát valamely, ott van, csak azért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ezt is is korlátozottak. Nem annyira, mint amennyire ezeket gyakorolja, véleményem szerint, de de nyilván alapvetően abból, hogy egy műsor színvonalas, vagy teljesen színvonalatalan, abban csak akkor tud beszólni, hogyha az már egészen szélsőséges formát ölt. Tehát, hogyha mondjuk a, olyan időben van, és annyira durva, hogy az a fiatalokét festiválki fejlődését veszélyezteti. Nem vitatkozom önnel, de azt szeretném önnek mondani, hogy közben van egy nagyjából 90 milliárdot elérő Uh, MTVA nevezetű konglomerátum, amely elvileg ebből a pénzből, és most cinikus vagyok, hiszen egyébként a tartalom nem feltétlen pénzügyi kérdés. Uh, és akkor még rengeteg analógiát mondhatnék, de az idő való tekintettel nem mondok. Ugyanakkor ez az anyagilag meglehetősen jól ellátott konglomerátum nem bocsájt ki olyan programokat, amely Ellenfele, vagy méltó verté megfelelés megfelelő rész aláhúzandó lenne a kereskedelmi csatornáknak. Ez szintén, ez, a, ez ráadásul ez a magyar televízió nyíltan nem kimutatható módon, vagy ez az mtv nyíltan nem kimutatható módon, de szagadott vonallal, mégiscsak kapcsolatban áll a regnáló kormányjal, amely megtehetné azt, hogy olyan vonzó programokat jelenít meg benne, amely vonzó programok elvonják a nézőt ettől az egyébként fertőt sugárzó kereskedelmi televíziózástól. Most itt is érdemes különválasztani ezt a kérdést, hogy a ntv a támogatása az mennyi medvétlen alatt kell érteni a rádiókat is. Így van. Hát meg a koszot, vagy a Rádió. Így van. Én a Kossuth és a Petőfi Rádió működését egyébként kifejtettem, jónak és színulásnak tartom. Köztévét meg de még más tévét sem nézek, tehát nem vagyok a leg. Életékes ebben a kérdésben, de nem akarom megkerülni a lényeget, tehát, ami a nézettséget illeti, azért ott azt kell tenni, hogy ezt is 1996 hétben ben rontották el a véglegesen se, hol azt a baromságot nem csinálták meg, hogy két országos beszedettségű, csugárzás vagy frekciájú kereskedelmi tévét engedtek rá a Öszolgálati tévére. Ez azt eredményezte, hogy a 90. Még, vagy 97, igen, még, 60 bom, mi volt 97 960 még 60%-i fölötti nézettsége rendelkezik, 60%-i fölötti nézettsége rendelkezik ennek a, köztévízió. Ez kettőjük alul 20%-i alá került. Most onnan tud dekoratívag abbonírható, hát és figyehatott, én nem. De önts mehezhozott a függőszböl. Azzal, hogy olyan baromságot egyetlen egy ország sem csinált, hogy két országos lehetettségű kereskedelmi tézét engedett rá versenytársként a saját közszolgálati médiára. Mert mi lett volna egyébként célirányos? Hát maximum egy. Mert egyébként ez így van Lengyelországban a környéken, bár most olyasmit kérdezek, amelyek semmi jelentősége nincsen, miszen én szoktam visszautasítani a külföldi példákat. Igen, de, de nem kellett külföldi példa, ha azt nézzük, akkor tényleg nem csináltak sehol ilyet, de önmagában az a tény, hogy a 60% fölötti nézettségű köztévé kettő év alatt 20% alá került, onnantól kezdve szinte mindegy is, most nagyon erős. de az a kérdést tételezzük fel, hogy önnek ebben van. Azt kérdezem öntől, hogy a magyar televízió az önvéleménye szerint soha nem volt el kellő vetétársa a két kereskedelmi televíziónak. Ez követően nyilván nem lehetett. Miért? Tehát, Ugye, perdón, onnan tolva, hogy igen netti teres Ö, azt nagyon nehéz visszaszerezni. Nem inkább arról van szó, hogy a mindenkori kormány, tehát egyáltalán nem a Fidesz, hanem a mindenkori kormány valójában a magyar televíziót és a magyar rádiót politikai szinte, politikai csatározások szinterévé tette, és mire ráébredt arra, hogy ott valójában háborús filmeket kéne közölni a hétköznap magyarországi belpolitikájáról, mert az nagyon izgalmas lenne, addigra valójában az a helyzet alakult ki, amiről ön beszélt, és onnantól kezdve már nagyon nehéz volt fölmászni, pontosabban, mondva, nem nagyon sikerült fölmászni. Hozzátéve, hogyha belegondol abba, hogy ez a magyar televízió ma nem tesz mást, és nem teszek jelzőszerkezetet, szerkezetet, mint más médiában dolgozók, mert én más vagyok, hogy a kereskedelmi csatornákból milyen erőt exportál vagy importál, miközben egyébként a saját erejére is támaszkodhat, elsősorban a szórakoztató műsorokat illetően, akkor azért ez szintén a szegénységi bizonyítványa. Én ha jól tudom, akkor az MTV egy átalakulás előtt áll, és alapvetően a televíziós része a az MTV-nak az Jól beszél az MTV A, amióta fidesz kormányban öt éve van átalakulás alatt öt év egy ilyen intézmény életében írtózatosan sok, különös tekintettel arra, hogy az ott dolgozók azt megelőzően is permanensen egy átalakulás alatt álltak, független attól, hogy milyen kormány hogyan szólt bele az életükbe. Én elég sokat dolgoztam ahhoz, hogy tudjam azt mondani, hogy ott a politikai irányítás egy tízes skálán, 5 és 10 között volt. Teszem azt hozzá, nem Fidesz kormányzat alatt, Fidesz kormányzat alatt és mszp kormányzat alatt nem volt különbség a kettő között. Igen, tehát a, a MTVA alatt, most, hogy még egyértelműen legyen a helyzet, a különböző televíziós csatornákat értve, ott lesz egy komoly átalakulás, sokkal nagyobb, mint amilyen 97 óta bármikor, tehát tematikus csatornák jönnek létre. Ez egyébként az bizonyítja, hogy a köztelevízió vezetése is érzi azt, hogy indakolt változtatni, és nem biztos, hogy, én, hogy a elnézést, van. én voltam olyan konferencián, ahol kiderült, hogy a magyar televízió vezetése a saját sorsáról semmit nem tud. Az íg egyat a világán nem tud. A felügyelő bizottság elnökétől Szadai Károlytól várta a megoldást, aki őket olyan bizonytalanságban hagyta, amilyen bizonytalanságban egyébként szerelmes párok nem hagyják egymást. De ha ez így történt, nagyon helyes, mert a felügyelőbizottság elnökének Semmilyen tekintetben nem feladata az, hogy meghatározza, hogy a mtv milyen irányba Nagyon jól beszél, ez történt, de konkrétan, amikor egyébként ezzel kapcsolatos kérdések voltak, akkor a beszélgetést olyan mértékben befolyásolta, mintha egyébként mégiscsak lenne köze, miközben ő volt az, akitől azt várták az ottani jelenlevők, hogy majd elmondják, hogy miatt a te magyar televízió jövője, ő ezt nem mondta meg, az ott levüknek pedig halvány lilagőzük nem volt a saját jövőjükről, magyarul, nem a magyar televízió alakította ki ezt a műsorstrukciót, abban részt vesz, ez természetesen a tévedés kockázatával mondom, ezt máshol döntötték el, amit a magyar televízió végrehajt, és ha azt kérdezi, hogy ez ördögtől való bűne, akkor azt mondom, hogy nem, de azt mondom, hogy egy olyan szolgasorba taszított magyar televízió vagy MTV-aval történik ez meg, ahol az emberben joggal fellép annak a a kisördöge, vagy megszületik, hogy ez egyébként a politika szolgáló lánya lesz, és ha azt kérdezi, hogy mondja fiala, ez egy új jelenség lesz-e, akkor azt fogom mondani, Húlyás Gergely úr, nem új jelenség, de imáron úgy érzem, hogy gránitban lesz és mindörökké így marad ámen. Lépjünk egyet vissza, nem tudom, hogy a MTV-ről hol máshol született döntés mtv nál de ha máshol de ha érteni, én az önkárt akkor csak hogy nagyon máshol Annyi nem születhetetlen, legalábbis ott, ahol én vagyok, nem, vagy az én tudtommal nem, tehát szerintem azért ez egy kérdés, hogy jó vagy, rosszabb ki fog rülni. Elnézést, én kapcsolatban vagyok ezekkel az emberekkel kézen közön, és nyilvánvalóan nem fogom őket kibeszélni. De, de ami a lényeg, az pont, hogy szerintem éppen, hogy nem ez, az, hogy onnantól kezdve, hogy a kereskedelméziumok piacra jutásával az mt nek a nézettségi Nyilvánvaló, hogy a mindenkori kormány abban volt érdekelt, hogy a köztévét minél többen nézzék, tehát még ezt az alapálást nem feltételezni bármelyik kormányról, azt szerintem tévedés, hiszen... Én ebben egyáltalán nem vitatkozom önnel, de amikor ön éppen hegynek felfelé akarja betölni az autóját, akkor azt mondom, Gulyás úr fordított irányba kéne. Tehát ebben például az, az, ahhoz is az is kéne, hogy a politikai e, széna résztvevői rendelkezésre álljanak. E, itt az ember azt feltételezi, hogy ugyanaz történik, mint az ATV vagy a hírtévé leosztásánál, az egyik bagás ide megy, a másik bagás oda megy, és most nem tettem különbséget, de a bagás törölhetem. Néhányan ide mennek, néhányan oda mennek, és az ember szépen összeroki azt a valóságot, amely valóságot egyébként korábban a magyar rádió vagy a magyar televízió adásából összerakhatta. Ez a fragmentáltság, ami létrejött, ennek a fragmentáltságnak a megszüntetését ebben a nagy ívű tervben nem látom, miközben értem azt, amit ön mond. Jó, csak azt szeretném ezeket az hogy önmagában az, hogy a az MTV misorsztruktúrájában történik, tehát a televízió történik egy komoly változtatás. Egyébként ilyen mértékben az első 90, 97 óta azt szerintem egyfajta reakció arra a helyzetre, ami kialakult. Ráadásul az, hogy ez tematikus, tematikus csatornák létrejöttével jár, nem csak így csatornának létrejöttével, az szintén egy olyan irány, amit én megállap is korábban is hallottam, mint lehetséges megoldást. Jó lesz, vagy borszer, azt már meglátjuk. Én csak annyit állítok, hogy hogy önmagában az ilyen jellegű változtatás azt szerintem helyes és indokolt és jó irány. Önnel tökéletesen egyetértek, ha egyébként ebben a szférában olyan szakértők dolgoznának, akinek az elfogultságáról az embernek semmilyen tudomása nincs. Kívánom azt, hogy amit ön megfogalmaz, megvalósuljon. Kívánom önnek azt, hogy amit én itt óckodásban vagy kötekedésben mások számára megvalósítottam, az tényleg úgy maradjon. Nekem nem érdekem az, hogy az valósuljon meg, amiről én beszélek, de azt kérdezem öntől, hogy létezik az, hogy 2015. február 4-én szerdán a Magyar Televízió illetőleg a Magyar Rádió a hirdjeiben egy olyan versus.hu információra alapozzon, amit állítólag máshol már megcáfoltak egy kereskedelmi rádióban, amiről egyébként a Magyar Televíziónak, a Kormány.hu-nak vagy a Magyar Rádiónak kéne beszámolnia, nevezetesen, hogy Angela Merkel itteni látogatása során megállapodtak a Mercedes gyár bővítésében, szóba került, hogy a Siemens beszáll a paksi bővítésbe, szóba került a helikoptertender, ezen kívül pedig e, kiderül hogy a BMW is ide tart? Olyan, olyan titkül kérdések, valóban a, hatósága tartozik, tehát hogyha ilyen értelmi információk uh, alulságban nem találnak meg, és ezeket úgy közdi a. Uh, és ezek már egy utána nagycsáfoltak, hogy a köztövi bármely más tévé, akkor ezek az a ez így... De nem csáfoltam, hogy ma reggel a magyar te a rádió a versus.hura hivatkozva ezt mondta, miközben azt gondolnám, hogy ha a versus.hu több információt tud beszerezni, mint a magyar távirati iroda, akkor a magyar távirati iroda független attól, hogy ez a rádió és a magyar távirati Iroda híreit adja, hát valamit el kéne, hogy kövessen, mert a magyar távirati iroda az a Momblan, a versus.hu pedig a Kékestető. És akkor azt gondolom, hogy még csak nem is a Kékestető, de most udvarias akartam lenni. Ez mi? Könyörgöm, hogy lehet ennek utána járni? Hát ezt alapvetően kormányzati tényezők tudják elmondani, akkor azt miért nem a magyar rádió, miért nem a magyar távirata, iroda illetékeseinek mondják el? Alapvetően én azt a... abban nem szeretnék kerülni, meg akkor sem, hogy az elmúlt 10 hogy én a közszolgálati médiát támadja, én pedig védel. Én nem támadom egyáltalán magyar közszolgálati médiát. Én arról beszélek, hogy szükségem lenne egy hiteles tájékoztatásra, ahol egyébként, ha hullik a hó, nem azt mondják, hogy ez a kommunisták bűne. Én ma egyetlen ilyen csatornát nem ismerek. Én próbálok leginkább ilyen lenni. Nekem se biztos, hogy mindig sikerül, de nyilván valahogy én egy szent vagyok, és minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ugye az ATV nem az azzal, hogy azt állítják, hogy ha esik a akkor De hogy nem állítják azt? Hogy széljen vele megértem, ami már az ATV berkeit. Semmivel se jobban a Deáknévásználnál. Hipóval is nehezen fehéredni. Ez a vádot nem fog elhangulni. Ja, ez ott, ebben igaza van. Ebben igaza van, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy objektív hírforrás, ők azt majd a Fidesz bűnének tudják be. Azt kérdezem öntől, félre téve itt a tréfel, eddig nagyon tréfálkoztam, hogy ön mit tud a BMW-ről? Mit tud a Siemens-ről? mások is megkérdezték, és kérem a folyamatban évő tárgyalások esetén, bár részletes információ egyébként nincsenek is erről, de nem tudok semmit sem mondani. Tehát ez a meg se erősíti, meg se Hát, bár nem szeretem ezt a fordulatot, de... Jó rendben van, én sem szeretem törölve. A valóságot leírja. Ugye, nekem nagyon... Nekem tetszik az, hogy beszélgetünk, hogy másoknak tetszik, az kiderüli beszélgetés. Egy dolgot szeretnék önnek mondani, ami nekem szemes szúrt, és nem csak nekem, és amivel nagyon nehéz mit tenni. Tehát tételezzük fel, hogy elhangoznak mondatok a Kejfe Jancsiban Gulyás Gergely és Fiala János beszélgetésében, amelyben egyes, beszél, egyes mondatai Gulyás Gergelynek informatívak kettesekről pedig azt kell mondani, hogy azokkal a Fidesznek üzen. Szóval amikor ön az Angela Merkel Orbán Viktor sajtótájékoztató kapcsán azt mondja bármely mondatra, és most nem emelek ki közülük egy -egy egyet egyetse, hogy azzal egyébként Angela Merkel hazaüzen, és annak semmi olyan vonatkozása nincs, mint amilyen jelentőséget tulajdonít neki a hazai sajtó, akkor én konkrétan azért elmosolyodom. De én nem ezt mondtam. Hanem ő mit mondott? Én azt mondtam, hogy a 21 egyes mondatait annak fényében is figyelembe kell, hogy annak fényében is értelmezni kell, hogy otthon a korábbi liberális párt az FDD-vel kormányzott 2019-13 között Angela Merkel, és most egy nagy koalícióban kormányzott. De attól az a mondat, mert szerint egy illiberális szóval nem tud mit kezdeni, az nem tudom, hogy üzenete. Én csak azt mondom, hogy amikor a, a liberalizmustól beszélünk, bár ugye itt pont a vita abban van, hogy, hogy miről szól ez a mondat, mert én szerintem, itt, hogyha valaki a túlság <toszlágyi> szívéi beszédét a miniszternek elolvassa, akkor nehezen állíthatja azt, hogy itt a 19. század liberalizmusról lenne szó, hiszen az emberi méltóság és az alapvető jogok érintettetlánségével beszél. De a lényeg mégiscság az, hogy viszont a politikai irányzatként beszélünk a liberalizmustól, akkor Ángyra Márk egy legalális párttal volt koalícióban, az adőzőkormányos ciklusban, most pedig a szociáldemokratákkal van újra másodszor 2005-2009 után nagy koalícióban. Ezzel együtt a Fidesz és a KDNP tud egymásnak úgy oda szúrni, ahogy ezek szerint Angela Merkel nem szuroda a saját hajdan volt partnereinek se? Úgyre gondol. Hát amikor a Fidesz és a KDNP adott esetben a kezdet-kezdetén akár a vasárnapi nyitvatartás, akár a legelején mondjuk még a képviselőknek a fizetés csökkentése vagy bármi egyéb ügyben látszat vagy valódi ellentétbe kerül? Én nem, nem tartom jellemzőnek azt, hogy a Pidós a Pádé. beszél, nem jellemző, de előfordul olyan, ami ezek szerint Angela merkel kell, nem. Nem, természetesen az előfordul, miért is ne fordulhatna elő, hogy egyes ügyekben két nem is koalíciós, hanem álló társadás szövetség, van még. Visszatérnem egy másodpercre ez egy hosszabb is, ennek most nem érdemes itt nekiállni. Amikor ezt a részt például a magyar televízió híradójából kihagyja, akkor az emberben, vagy sokakban Felmerül az, hogy vajon majd az a hírcsatorna, ami létrejön, vajon mit fog leadni, mit nem. Az emberek tájékoztatása az egy nagyon szent dolog, lehet szerződtetni az Al Jazeera és a BBC legkülönböző munkatársait. Az, hogy az ember a hétköznapokban hogyan cselekszik, ott nem lesz mellette mindig egy kis manó, és amíg kis manó pedig ott van, az az elmúlt időben eléggé befolyásoló tényező volt, és ha ön azt mondja, hogy ez egyébként az ellenzékhez tartozó csatornákra is jellemző, akkor nem fogok önnel vitatkozni. Pont ezt összevettem, hogy másoknak kizállva most ezt a mondatot... De, tök, de látja, nem is közöttünk ellentét. De, de csak azt mondom, hogy házói, most a következő mondatom után már lesz, hogy az <gül> nem, hogy nem jobb semmivel, hanem szerintem annyival még rosszabb is, hogy ennek a se a se a tárgyalásnak a lényege nem az volt, hogy egy, egy, politikai, egy nyári politikai beszélőnek egy mondatával Orbán Viktornak már mellett egyetértelett sem. Jó, de végül csak van, megkérdezte ezt a Frankfurter Elgemenei -el -el -e Lecceitong újságírója? <gül> ha most a belőlejünk, az is, de természetesen megkérdezte, mert a német sajtóban idősztóban négy és fél éve egy éjszál képesztő és koncepciózus lejáratás folyik a magyar kormány ellen. Ahol, ha felvesznek egy olyan interjút, mondjuk egy magyar gazdasági, német gazdasági születővel, aki Magyarországon fektetett be, és az jókat mond, akkor utána az újságíró felhívja az adott gazdasági szerepfőt és állígást kéne, hogy ő ugyan felkéztette, felvett percet egy interjúban, de jelezte a külszerkesztőjéreztet. Nézze, én ezt elhiszem, bár nagyon sokszor a legendák része, hiszen az ember nincsen ott. Gulyás ez többek között azzal lehet ennek az ellenkezőjét elérni, hogyha valami történik, akkor ott valaki rendelkezésre áll és elmagyarázza. Én erre egy kétségbe esett erőfeszítést teszek. a kétségbe csak idézőjel, tehát néha magam se értem, hogy miért ilyen fontos, most éppen Lászlót próbálom bevonni a műsoromba, de higgy el, hogy én Matolcsi Györgyel is boldogan beszélgetnék, miközben minden beszélgetésemben tisztáznám bele. Egyébként, ha a rádi anyagi helyzete megengedné, akkor egy olyan rovatot indítanék, ahol egy erre felkészült ember lenne alkalmas, hiszen én egy hihetetlen tehetséges fiú vagyok, de mindenhez nem értek, sőt valószínű semmihez se. De ez egy tájékoztatás kell. És ennek a tájkoztatásnak is most mondhatja, hogy nagyot ugrom, Épp, hogy az ellenkezőjét bizonyítja a kormányzat akkor, amikor társadalmi egyeztetésre hivatkozik, akkor, amikor a gépházajra azt mondja, hogy hát ez itt most a társadalmi egyeztetés helyett van, csak akkor az már éppen a, a startpistoly eldördülése után van nagyon nehéz ebben a, ebben a rendszerben nem, nem az, hogy szimpátiát e, tanúsítani a kormányzat magattartása iránt, hanem egyáltalán utolérni az embernek saját magát, mert egyfolytában csak azt vesz észre, hogy minden változásban van, szeretném felhívni önnek a figyelmét, Onodi Molnár Durának arra a cikkére, ami tegnap jelent meg a Népszabadságban, amiben az alapítványi iskoláknak valamilyen változtatásra most ne kérdezem meg, itt van az üsszség, ha akarja előkeresem, 18 óra á kiestek valami Pixisből. Ez nem, ez nem egy normális dolog, hogy ne fordulna ezek után valaki, a nyugati sajtóhoz jobb hiány fordulnak. Szerintem úgy baromság, ahogy van. Nekünk ezt itthon kéne rendezni, de ha nem tudják itthon rendezni, akkor elmennek máshova, vagy pereskednek. És tudom, nem az, de, az cével, és, de nem, nem. A Nyugati sajtóban nem az jelenti meg, hogy egyes döntéseket a, a valakinek a véleménye szerint nem előz meg kell társadalmi, itt is. Azért a társadalmi párbeszéd iránylétéről egyszerűen érdemes lenne hosszan elbeszélgetni, de most hagyjuk ezt a részt, mert a véleményállításának nem ez a lényege. Tehát nem az jel, hogy ne nyugodt hogy vannak olyan döntések, amit nem előz meg esetleg kellő társadalmi párbeszéd. A nyugodt sörülőkön az jelent meg, hogy itt hát valamiféle autoriter rendszer, de leginkább diktatúra alakult ki, ahol bizonyos kisebbséghez tartozó személyeknek szűkület után jobb nem kimenni az utára és ott szemátszott az ügy. Uh, szemát és ebben a légkörben és ebben a helyzetben a levezeték részéről is továbbra is megfogadott az a magatartás, hogy uh nem azt mondják. Jó, most egy, ő egy háborús sérültel beszél, aki ezt egy párszor megélte, 2010 után ugyan nem, de 2010 előtt egy párszor igen, egy évek között a Fidesz média tagozata által e, kezdeményezett perben, úgyhogy erről hosszan tudnánk beszélgetni, e, és legfeljebb annyit tudnám mondani, hogy 2010 után ilyen nem történt velem, de attól 2010 előtt annyi ilyen történt velem, mint igen a csillag, és be tudnék arról számolni. Nem, nem, nem, nem konkrét eset, hanem összefüggésben no, amit én mondtam, mi történt? Van itt egy olyan politikai indítatás, egy olyan politikai levegő, amit egész egyszerűen a a civil levegő érdekében, ami tehát mint amikor az ember a strandon van, és nem azzal foglalkozik, hogy éppen mit mondanak a pártok, vagy akár e, bármi más csinál arat, tehát nem akarok most itt valami értelmiségi ide, hablagyba kezdeni, amikből ki kéne tudni szűrni, de nem lehet. Ennek következtében miután egy sor dologban nem történik meg az evolúcióban egy, tör, egy, egy, egy, egy törvény születésében, egy döntés születésében e, az, hogy valaki tájékozott legyen, a végén olyan ellenzében Tétek, szítódnak, olyan indulatok gerjednek, amelyek ezt eredményezik, és ebben az ember nem érzékel változást, és ha azt mondja, én hogy... És... Bocsánat! magyar politikában azt mondani, hogy igaz, még rosszabb volt. Önnek teljesen igaza van, de akkor valahogy tabularázát kéne csinálni, nem tudom, hogy hogyan. Én, én partner vagyok benne, és az önnel való beszélgetés, ebben partnerség, csak valahogy itt le kéne lassulni. Én csak azt mondom, hogy de ennek egyáltalán nem volt az a következménye 2010-ig, hogy egy olyan Magyarország képjelent volna meg, ami a valóságtól nagyon távol áll. Ezért egészen más a felelőssége, akinek eljött az egyik politikusokat is, újságírókat mindenkit, akkor, amikor hiszen semmi nem változott ilyen értelemben, Magyarországban egy olyan képjelent meg, mintha itt valamilyen uh, diktatúra, nem, itt nincs diktatúra, de van egy családapa, aki kicsit sokszor mondja azt, hogy amíg az én házamban laksz, addig azt kell csinálnod, amit én akarok, amire általában az a válasz, hogy de kétharmados győzelem született. De a kétharmados győzelemből se születik ez a mondat, ami egyébként ebben a formában sose hangzott el, csak a szóképletes értelmében. Szóval az ország, ahol lehet szeretni vagy nem szeretni. De itt, ez egy nagyon fontos kérdés, itt nem arról van hogy szeretem vagy nem szeretem. Az UDI nem annak a kérdése, hogy szeretem vagy nem szeretem. Egy, a, a, az alapítványiskoláknak a 18 óra rendelkezésére álló idő valamiféle regisztráció, az nem szeretem, nem szeretem kérdés, hanem az alkalmazkodás kérdése. És az alkalmazkodásra túlzott mértékben rájátszani, amire az emberek egyébként hajlamosak, Magyarország pedig történelmi geopolitikai helyzetéből adódóan pedig még inkább hajlamos, az szerintem nevelésileg, pedagógiailag nem biztos, hogy célirányos még akkor is, hogyha hatalomgyakorlásban egy tízes skálán tízesre jön be. Jó, a, a, a demokráciának az a lényeg, hogy ha nem érzem, hogy ez nekem kell itt a terünyel határa hallgatóra kell magyarázni, de mégiscsak ő valaki nem elégedett tevékenységével, akkor ezt a trizakozását bármikor szabad kifejezheti, ez 26 kivételével 1990 óta mindig így volt Magyarországon, és egyébként meg eh, hogy az a az elszámoltatóak is a választásokon. Igen, de ez nem négy évente van. Az ön mai napja lehetővé tesz, hogy fél kilencig beszélgessünk, vagy kizárt dolog? Hát, 10 egy tíz percet még nyugodtan beszélgessünk, utána háromszájban, Akkor három percet abból kiveszek, és hét percre visszahívom, mert már 12- van, és híreket kéne mondani, és meg fog bennünket róni az NMH joggal. Akkor csak 7 percet rabolom. Köszönöm szépen. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fialaj János. Értékel, vagy néhány percet ad még. Én egyébként nagyon szeretek önnel beszélgetni, ez szakmai ártalom. Másokkal is szeretek beszélgetni, de ne, ne, egyrészt kevesen vannak, másrészt. Jó, nem udvarlok tovább. Azt kérdezem öntől. ki a számból a sajt. Rendben van, de először tehát érték Ez fontos dolog, látja, mert nem akarok semmi sajtót, tehát nincsenek céljaim. Mármint, hogy akkor holnap telefonálok, hogy legyen szíves, nem tudom, az MVM-et intézz el, hogy tájbagassa a rádió. Szóval... Én nem a... tudom Tessék? Te nem is tudnék ilyet. Nem, van, hát még próbálkozhatnék. Legalábbis nem próbáltam. Tehát... Err erről van szó, de nem fog feltőni. A kérdés a következő, hogy öre gondoltam akkor, amikor igyekszem elegánsan fogalmazni, felszámolták azokat a sátrakat, amely sátrak kosutéri jelenléte egyemek közt önből kiváltotta a gyülekezési törvény módosítására való javaslatát. Nagyjából pontosan fogalmaztam, illetőleg az indítékát nagyjából jól fogalmaztam, ugye meg? Tehát egyébek között az volt az ön, és ezt hosszan elmondta, hogy alkotmánybírósági döntés is van, amely egyébként nem pártolja az, hogy ott ilyen életmódszerű tiltakozás legyen. Így van. Azt kérdezem öntől, hogy, e, és akkor most strikten veszem a jogállamot, az hogyan van, hogy egy Alijev látogatásnál ott maradhat ez a sátor, aztán onnan elviszik akkor, amikor jön a Merkel, aztán másnap visszaviszik, ilyen legendás történetek vannak, hogy hogy vitték el, és vissza abban nem bonyolódnék. Nagy valószínűséggel, amikor jön a putyi megint el fogják vinni, azt például, hogy azt ott kiszámolja fel, milyen módon tájékoztatják erről az embert, és hogyan megy vissza, az mennyire egy a gyülekezési törvényen kívül álló dolog? Hát, szerintem az a gyülekezési törvény mián mennyire az szóval ezen behez ez egy hosszú vita, de gyakorlatban egyértelmű és világos van ennek, ilyen különbözően nyilvánítják azt a területet, ami egy külföldi védett állami vezető biztonság. Jó, de az Aliyev kevésbé védett, mint a Merkel? Igen, igen, igen. tehát ha, ha, ha, ha mennyire jól tudom, bár nem az én szakterületem, de az ilyen jellegű látogatásokat azt uh, biztonsági szempontból minősítik, talán még ebben pontszám is van, de nem vagyok benne biztos, és ami nagyon veszélyeztetett, vagy, vagy ha nagyon veszélyeztetett, a vezető érkezik külföldről, akkor természetesen sokkal szigorúbbak a biztonsági intézkedések. Ha valaki emlékszik a 26-os buszlátogatásra, akkor ott villamosokat, kettős villamosokat megállították a parlament körül, és nem tudom, azzal <gül> egy ilyen élőpaj, vagy az egy ilyen villamosokkal álló pajzsot. Tűkében. Így van, pontosan így van. Tehát aki ezzel egyébként valamilyen politikai tőkét próbál keresni a Fidesz ellen, az rossz helyen kereskül. Aztán nem mert ha valaki elhiszi a való tanállításokat, akkor lehet hogy politikai tőként próbácsolni, csak tűzítsük, ezek a való tanállításokat. Azt kérdezem öntől, hogy amikor a kormány jó indulatúan tárgyalásokat kezdeményez a pékekkel, annak kapcsán, hogy csökken a benzinár, és a benzinár valamilyen módon benne van a a, a árában, akkor vajon arra van-e logika, hogy miért pont a békeket találja meg? És a kérdés mögött, ha visszakérdez, nem az van, hogy nekem valamilyen pék e, ismerősöm van, hanem az a kérdés, hogy vajon a piacgazdaság, hogyha azt elfogadjuk és felejtsük el a liberális államot, a piacgazdaságra beszél. Hogy maga a piacgazdaság mennyire korlátozott, mennyire nem, amikor bizonyos szegmensében azt mondja az állam, hogy vagy azért, mert nem működik jól, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy biztonságilag fontos, és akkor gondolok természetesen a felvonókra, vagy gondolok a kéményseprőkre, vagy gondolok a pékekre, ez nem egy halmaz, ez három ha tetszik, a, a lift és a kéménysepörők inkább képeznek egy halvas, mint a pékek. Mi az a logika, ami alapján a kormány beavatkozik? De az állam önmagában nem tud beavatkozni, hogy a tárgyaláshoz kezdeményezni, mert ezen a területen nincs átszabályozási jogköre. Ezért is mondhatjuk, hogy itt a piatazás szabályai tükrözesen érvényesül Én nem nagyon emlékszem olyan területre, ahol annyira... Egyértelműen függőt volna egy adott terméknek az ára a mindenkori üzemanyagától, íz, mint amennyire ez a két sütemények esetén így volt, sütületelek egy nem esetén volt. Ki is mutatható, hogy pontosan a léptékben kivelekedett a mi kenyérára, mint amilyen a egyébként mint az üzemanyagára. Ebben az esetben szerintem az egy teljesen politikai cél, hogy a pár megállapítási eszközei nagyon helyesen nincsenek ennek a területen, a a kormánynak, de szeretné az ilyen jellegű csökkenést talán ilyen mértékben legalább érvősítve látni. És amikor erre válaszolnak a pékek, és azt mondják, hogy ez nem ám módjukban, akkor itt valójában véget ér a párbeszéd? Mondd, hogy az államok nincsen erre eszköze. Hát, államok állapítási okkör természetesen és nincsen. De nyilván... Ilyenkor a pályosodak új végén, két közül, egyik már nem hely van hogy ebben a Oké, okay, mi a helyzet a, a, a felvonókkal és a kéménseprőkkal? Kungé, amire gondolom el kémény... hát Amennyiben ugye a kéménseprés a, a, a védelem feladata lesz, a felvonókkal pedig 2020-ig ugye kötelező lesz felvizsgálni, és ott is valamilyen állami beavatkozás várható? A felvon úgyben nem vagyok tájékozott, kémesek jók esetén pedig azt a kérdés, hogy ezt a nyújban az állam fogja elvárni vagy pedig tovább is megvan egy rendszer, hiszen szólnak a mellett érvek, hogyha a producer ilyen képes erre, azért hogy nagyjából azoknak azok a személyeknek a segítségével tudjuk tudni az ügyi ismertséget meg, és hogyha képes az összeszervezni, akkor ez a mondjuk úgy kérdés, hogy Jó, csak akkor ezzel kapcsolatban, és még egy kérdés van, és nagyon köszönöm a rendelkezésre állást tényleg, korábban is, de most különösen, hogy akkor viszont itt a, a, a kéméseprőkkel való kapcsolatfelvétel kellene, hogy megtörténjen, Valamint az ember tapasztal, az az, hogy a kéményseplők nagyjából, mint az orosz tanár, akit átképeznek angolra, egy órával van a gyerekek előtt, de néha csak fél órával. A nem, nem így van, mert az a összül, hát, hogy... ő, Ők azt nem tudják, hogy mi, hogyan változik az életükbe, hogyha netán ezt átveszi a katasztrófa védelem. Ilyenkor van az emberben aggodalom, önben is lenne aggodalom, hasonló esetben ezt érdemes kellő időben de, oltani. Még egy dolog, azt kérdezem öntől, jogtechnikailag van-e jelentősége annak, mert ugye folyamatosan vegzálják a kormányt azzal, hogy lám-lám hogyan döntött a bíróság az ökotárs alapítványon való rajtaütés kapcsán, és akkor minden politikus köztük ön is azt mondja, hogy a bírósági döntés azt mutatja, hogy hajrá, ez egy jogállam, Természetesen a politika tudomásul veszi a bírósági döntést. Ráadásul tudom, hogy mi van felelezési lehetőség, tehát nem állunk a procedúra végén. Én azt kérdezem öntől, hogy vajon azok a bizonyítékok, amelyeket így foglalnak le, azokat később az eljárásban e, ugyanúgy lehet e figyelembe venni, mint hogyha egyébként a bíróság adott esetben a legvégén jogerősen azt mondja, hogy ezekhez az adatokhoz e, a nyomozó hatóság jogtalanul jutott hozzá, már pedig valami azt, nekem hajdan volt jogi tanulmány alapján, hogyha ahhoz jogtalan jutott hozzá, akkor azokat a bizonyítási eljárásban se használhatják fel. Azonban, hogy nem látjuk a bíróság irapározatot, addig erre a kérdéssel nem tudok választani, az biztos, hogy ha jogerésé válik ez a döntés, és azt állapítja meg a bíróság, hogy a hátszutatás a nem álltak fenn, akkor is pontosan meg kell így, hogy milyen, milyen valószínűleg döntés, hogy volt a, a hátszutatás során résztvevő rendszerök számával kapcsolatos kifogás és panasz is, tehát például, hogy nem sőnöltösközési mindig, hogy elménybizont, hogy beállaposan számoltunk. Annyira még nem tudtam megtagadni a korábbi ügyvédi énemet, hogy uh, anélkül egy határozott szövegét megismerhetném, anélkül erre a szerintem nem lehet választani. Végül azt kérdezem öntől, hogy az RTL klubbal kapcsolatban, ha mondjuk az a döntés születik, mint amit Lázár János mezőkövesben? Ma. Igen. Igen. Javasolni fog és el fogja fogadni a frakció nagy valószínűséggel érdemese, vagy egy Magyarországra jellemző dolog lesz, hogy a kormánypárti sajtó azt fogja mondani, hogy lám milyen kompromisszumokra képes a kormány, az ellenzéki sajtó pedig azt, hogy BBB megmondtuk, csak éppen az RTL-nyet győzött fölött tettek, miközben a demokratikus koalícióban még nem képes erre. Tehát, hogy politikai tőkét fog ebből mind a két oldal kovácsolni, az egyik az, hogy egy ilyen... Nem értem. Már egy politikai döntést Sokan-sokféleképpen fognak intetetelni, ez egy demokráciában területes is. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, a nagyvonalúságát jövő héten. Állok Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Viszont hallásra. Köszönöm És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.